Va, bona nit, tornem a ser aquí com cada dilluns en el programa Còctel Contrainformatiu de la coordinadora d'Osona contra l'explotació laboral i, i contra la tortura. Estem amb en Jordi Pérez com a convidat de la campanya Som el que Sembrem. Jordi, bona nit. Bona nit, Rose, bona nit, Francesc. Què tal? Bé, bé, bé assegut. Bé. Doncs, apa, Amb molts temes, Dèiem, ara fèiem una mica de repàs, no sé si tindrem temps, però volíem parlar d'una vaga de fam a Jaén, d'uns treballadors immigrants, volíem parlar de la convocatòria de mobilitzacions contra la supressió del batxillerat nocturn, eh, volíem parlar de l'aigua, de la pluja, de la manca d'aigua, de la sequera, de la mala administració pública, dels silencis culpables de l'administració, i volíem parlar del Franqui, de la manifestació que es va fer a Barcelona aquest diumenge, amb molta pluja i molta gent, moltíssima gent, molta policia també, uh -huh. i del que hi hagi temps, perquè eh, bàsicament, doncs, ja que el Jordi és de la campanya Som el que Sembrem, doncs, parlarem de transgènics, no és la primera vegada que en parlem en aquest programa, ja havíem parlat amb Josep Marió Larrieta, uh -huh. que coneixes, uh -huh. i amb Salomó Torres d'Unió de, de Pagesos. Uh, a mi Molt bé. Doncs com vulguis, Jordi. Ah, molt bé, bueno, presentaré una mica l'origen de la campanya Som el que sembrem, eh, que som un col·lectiu local aquí a Toralló eh, però que és una campanya de base de tota la, la comunitat autònoma catalana. Aleshores, el que es pretén, o sigui, una mica els precedents de Som Lo que sembrem és intentar fer un salt qualitatiu i quantitatiu en l'anterior lluita pels transgènics. Aquesta és una iniciativa que sorgeix a a Lleida, per part doncs de, de l'Assemblea Pagesa, que és, bueno, és un sindicat agrari català amb molta força per allà. Aleshores, eh, per perquè eh, per aquesta campanya, per dir així, com dos epicentres? No? Un és Barcelona, concretament la plataforma Transgènics Fora, i l'altre nucli és l'Assemblea Pagesa, sobretot de les Terres de Ponent. Per què de les Terres de Ponent? Perquè eh, allà és on... On, bueno, és, és un àrea on es conrea molt el blat de moro i és on doncs, ha sigut l'escenari que ha viscut doncs, tots, a, tota la problemàtica dels transgènics eh, aplicat al blat de moro. fet que Ha pogut dir que tot el blat de moro ecològic natural que hi havia... O sigui, aquest any ja no es planta blat de moro natural a, a, a les Terres de Ponent, ha desaparegut. Aleshores, des d'una reflexió més o menys comuna, es deia, "Bueno, el tema de la lluita pels transgènics no la poden portar a terme únicament els pagesos, perquè no són els únics afectats, i per tant, a ampliar les aliances i anem a, anem a buscar un objectiu molt concret." Aleshores, eh, som lo que sembrem, tens doncs, moltes coses és una cosa molt oberta, que no només és a Barcelona o a Lleida o Quitorrelló, també, bueno, hi ha un, per exemple, que usona ha un nuclei local també a Vic, Uh, hi ha gent doncs, al Bages, hi ha gent als Vallèsos, hi ha gent a Girona, hi ha gent a les Terres de l'Ebre, etc etc. Uh -huh. Aleshores, els objectius són dos. Uh, un és, uh, doncs, per una banda, fer campanyes de divulgació de tota la problemàtica dels transgènics. I després, de l'altra banda, doncs, uh, es tracta d'impulsar una iniciativa legislativa popular des de la societat civil. Per què? Perquè es que els... Els partits polítics només donen llargues a aquest assumpte i l'administració l'únic que fa en el millor dels casos és reprimir els activistes antitransgènics. No? Per exemple, el cas d'en Josep Pàmies, que és, que és un membre de, de l'assemblea pagesa, doncs en, bueno, quan es va fer un decret de coexistència des de la Generalitat, doncs que mirava de regular com podien coexistir els transgènics amb els, el conreu de transgènics, amb, amb la cosa natural, eh, bueno, això va ser una sèrie de protestes i, i en Josep Pàmies va ser, va ser reprimit per via administrativa amb una multa de 30.000 euros per haver lesionat greument un mosso d'esquadra, ja que l'havia fer-hi tundit i no podia disparar i això, <laughs> això era invalidesa total i absoluta per part d'un policia. És vale. Eh, bueno, eh, tornant, a, tornant al tema aquest, és, eh, es vol impulsar una iniciativa legislativa popular. Aleshores... Això, això eh, vol dir una recollida de signatures, no? Això vol dir moltes coses. Vol dir moltes coses. Això vol dir, per començar, que és un... no és com recollides de... A veure, que quedi molt clar, no és com una recollida d'assignatures d'aquestes fantasmes, com la que va muntar aquí l'alcalde de Torelló pel tema de l'ambulància. N'hem parlat, n'hem parlat. Molt bé, o sigui... bé, la referència a l'alcalde la trobo escaient. Perquè en... o sigui, que jo que vaig... encara, encara no sabem on sol jo... les assignatures. No, jo i en Pere, que no ha vingut aquí aquesta nit, literalment vam firmar com vuit vegades... En nom del Sarkawi, en nom de Ronaldinho, en nom de Vito Corleone, en nom de moltíssima gent... El Padrino. El Padrino, para. Uh -huh. para. Uh -huh. uh, però si, si ens estanem en, en, en Fredo i, i en Soni també haguéssim firmat aquests tots allà. Uh -huh. O sigui, uh, és, és un procés o sigui, que implica... És un procés administratiu. Per tant, això implica que els fulls uh, els ha de fer el Parlament de Catalunya i han d'estar assajallats pel Parlament. I han de ser aquells fulls i no cap altre. I amb una mica de mala llet, perquè eh, aleshores ha de constar quatre dades que són ineludibles. Noms, cognoms, adreça, DNI i la signatura. Mm. I per mala llet l'administració, els primers fulls ens van ficar en no diferents caselles. això. Cada casella és una cosa molt, molt regulada. Fins i tot l'administració, allò que no estan gaire habituats, eh, a la part del DNI se la van saltar a veure si... Uh -huh. quan, quan això és necessari, nosaltres mateixos havíem d'anar esmentant-ho i fent històries. Uh -huh. Són fulls segellats. Eh, que ha calgut un esforç logístic? Perquè per fer tot això calen... O sigui... Mm, per dir-ho així, ens, eh, han d'haver-hi un, un, una gent que avali aquesta campanya, o sigui, uh -huh. la, la, la campanya de recollir de signatures, abans de començar ens vam haver d'acreditar com una sèrie fedetaris, de, de, de no? fedetaris. Uh -huh. O sigui, hi ha l'esforç de, de, de parlar amb gent perquè es faci fedetària, perquè es comprometi amb la campanya que en cas que hi hagi, hi hagi alguna firma que no sigui vàlida, que no sigui sí, l'administració té via oberta també per sancionar-te perquè no has fet bé la teva feina doncs, de mirar, de facilitar l'administració de que no hi ha dades falses, repetides, incoherents, inconexes, etc. etc. O sigui, això ha sigut un esforç que s'ha aconseguit 300 fedataris per tot Catalunya. I després L'altre objectiu és reunir-ne 50.000. I és molt, això, no? Això és molt. Això és el en que tres mesos. L'objectiu dels 50.000 respon a un requisit... És el és requisit... Teu, no? Uh, no, no, no, és el requisit ha muntat per pel Parlament. Uh, pel Parlament. És a dir, amb 50.000 signatures, aquesta proposta de discussió sobre els transgènics es porta al Parlament... Es porta al Parlament. Però la porteu directament vosaltres. Sí. És a dir, no es fa a través d'un no, partit, no es fa a través no d'un polític... No volem intermediaris ara mateix, perquè... Perquè el tema sabem que és sí sí jaja ja i molt insta... ho volem fer nosaltres directament perquè sabem que si hi ha un cas d'aquests s'acabarà retallant el, el que és el projecte de llei. Aquest, que volem fer. I tal. Aleshores el projecte de llei es fa una cosa que tampoc és cap cosa de l'altre dijous, és una cosa que per exemple s'aplica a la República d'Irlanda, s'aplica... Uh, s'aplica a l'estat francès, l'ha a Suïssa, fins i tot una cosa que tenen en comú Sèrbia ho aplica, i no sé si Cossó ho aplica o no, Croàcia ho aplica, Polònia ho aplica, que és, és uh, un, una regulació mínima sobre el tema dels transgènics, que és una declaració que va més enllà de ser una declaració d'intenció, que és la de declarar una zona com a lliure de transgènics. Uh -huh. Això què vol dir? Això vol dir que es prohibeix, s'està mitjançant moratòries el, el conreu de productes transgènics tot això hi ha una moratòria en aquest cas doncs, volem que durant 10 anys no es plantin conreus ecològics a Catalunya degut a que només l'experiència del blat de moro que ha fet desaparèixer tot el blat de moro natural uh -huh. que hi havia a Catalunya, doncs dius, mira... És una cosa com es fa molts uh, d'allò. I, I que després segueix la cadena alimentària, no? Perquè del, del, del blat de moro se'n fan pinços, del, després passa als animals, després passa Exacte. la carn que mengem... O, amb aquest, o, o es fa senzillament farina de blat de moro que serveix com a condiments a moltes altres històries. L'altra cosa que volem que s'apliqui també és que hi hagi una llei d'etiquetatge perquè quan comprem tampoc sabem el que comprem i no hi ha cap obligació de fet les grans multinacionals són les principals destinatàries interessades en que no hi hagi una, una llei d'etiquetatge perquè com és lògic i normal no sé que m'equivoqui molt no hi ha cap demanda social de productes transgènics o sigui, ningú va por ahí dir vull... vull una poma transgènica o sigui, uh -huh. dona'm la transgènica i si en té 5 o 7, vinga som -hi. la gent no demana això uh -huh. no demana Uh, però tindrien el dret també a saber si el que mengen és transgènic o no sempre, en cas sempre. que volguessin menjar transgènic que estàs menjant ecològic hòstia, ja vull no, però Uh, desfribulitzant una mica, clar, no sabem lo que mengem. I en aquest sentit també, doncs, doncs, una regulació que ens indiqui si aquest producte és transgènic o s'ha... o hi ha, ha intervingut uh, cap mena de producte transgènic per elaborar tot això, etc etcètera. etcètera. Uh -huh. I després una, una tercera cosa, que és que ens diguin... <coughs> que bueno, hi ha uns greus dèficits a, a l'hora d'investigar els efectes d'un transgèn sobre, sobre la salut de les persones i sobretot el que ens s'aplica ara. Uh -huh. Tots els transgènics a, que s'utilitzen ara mateix a Catalunya, dels més consumits, per exemple, el que més es consumeix és soja, Soja transgènica per això, en... per això en fan tanta propaganda En eh? fa molta propaganda, Perquè ens... ara els, els iogurts de soja Ens salvaran la vida De sobte la humanitat mm. ha descobert una... o sigui, per exemple, La una... llet de soja Sí, i és una cosa molt curiosa Perquè a Àsia no pren llet de soja La soja és un, és un llegum uh -huh. La gent no pren A veure, els japonesos, xinesos Tibetans, coreans uh -huh. Aquesta gent no consumeixen Llet de soja uh -huh. És un llegum allà Uh -huh. és això ara bé, eh, hi ha molta soja transgènica eh, que ens la vena d'aquesta manera com a llet de soja, cosa supernatural dietètica, que evita no sé quantes coses i després també el, un percentatge moral dels ports de Catalunya se'ls dona soja transgènica com a pinso directament, o sigui, uh -huh. quan anem a comprar carn indirectament estem menjant transgènic uh -huh. indirectament Aleshores, els transgènics que més s'utilitzen, perquè també hi ha, hi ha gent que et demana, bueno, i la gent que està a favor, per què ho està? No? Normalment et diuen que uh, gràcies als transgènics una primera mentida, que és que hi haurà més producció d'aliments, s'incrementa la producció, etc etc. cosa que... S'anul·larà la pobresa, l'afam... S'anul·larà la pobresa, l'afam, fins i tot l'altre dia una persona ens deia que a l'informe setmanal sortia que, bueno, una defensa dels temes transgènics en el sentit de dir que això farà... Eh, impulsarem nous aliments que seran I encara això... més... que ens ajudaran a evitar malalties, que ens ajudaran a no sé què... I això ho he vist escrit en llibres de text, eh? Sí, Tal qual, eh? sí és, és, és la nova via que hi ha ara, el rotllo aquest més aviat així. Doncs per, per començar, doncs una mica explicar què eh, és ben bé tot això d'un transgèn. Un transgèn és una cosa molt fàcil, eh? senzillament agafar una, un determinat gen d'una cèl·lula que té una propietat que nosaltres ens interessa i ficar-la doncs, a, a una altra espècie. Això és un transgèn, és... Mira, mm, hi aquest bitxo que té la particularitat, té un, aquest bitxo té un gen i aquest gen fa que el que sigui. I Però... això, aquesta, aquesta virtut ens interessa i per tant l'agafem i la transplantem. Doncs la major part dels transgens no s'han aplicat, no aplicat ni perquè siguem més alts ni perquè la cosa tingui més gust o menys gust o més producció o menys producció, més científic o no. Senzillament, uh, les grans empreses biotecnològiques... Monsanto, la primera de totes uh -huh. el, el que fan és dir eh, senyores i senyors nosaltres fins ara veníem pesticides fèiem un producte químic hi apa, pesticides i apa, uh -huh. doncs ara canviarem I en comptes de vendre pesticides ho farem en forma de llavor o sigui la major part del, del per exemple, posem per cas al blat de Maroc i Catalunya el que fan és que s'agafa una bactèria aquesta bactèria té cèl·lules i un dels gens d'aquesta cèl·lula per exemple és mortal pel taladro per un insecte que és el, bueno, el trapanador. És un paràsit del, del blat de moro. Uh, què fa el trepenedor? Doncs, Trapana la canya del blat de moro. I què passa amb la canya? Que es podreix? Que li passa alguna no, cosa? que cau. Cahu. Com que tenim una agricultura que és molt mecanitzada, molt industrialista, molt, molt en sèrie, què passa? Que quan la, la, la màquina de, de, de fer la collita del blat de moro ha de passar, doncs allò no ho agafa. senzillament és dir, doncs què fem, doncs fiquem un trangent això perquè el mat i el taladro. Sí, sí. Però... Quin és el problema d'això? Ai, perdona Roser, quin és el sí. problema d'això? Que eh, abans això es feia llançant pesticides. Molt bé, ens mengem un blat de moro amb pesticides, però vulguem o no, per molt pesticides que tingui, i buidem, fiquem aigua, encara ho podem netejar una mica. Ara què passa? Que el pesticida ja no es llença, ja està dins la cèl·lula. I per tant uh -huh. el pesticida ens el mengem. Uh -huh. O sigui, tot això que passa a la, a la cadena és... Ens estem menjant... Quan, com, quan mengem eh, carn de porc amb soja transgènica, pensem que ens estem menjant, eh, ens estem menjant pesticides. És el que fem. Uh -huh. Antibiótics també o sigui un dels efectes per exemple, això, Can... per exemple als Estats Units s'aplica transgènics ja a moltíssimes coses moltes passen al Canadà i al Canadà, per exemple hi ja han estudis és, és, és l'indústria pionera en el sentit de dir uh, quins són els efectes dels transgènics sobre la salut ja ho miren molt Fora del Canadà, pràcticament no hi ha en lloc. Una de les coses que volem que la llei digui és que s'investiguin els efectes de la salut sobre això. Uh -huh. I un dels efectes de la salut s'ha detectat una, una major resistència als antibiòtics i sobretot problemes d'al·lèrgies. Uh -huh. Problemes d'al·lèrgies. Que després se la carrega el polen. Eh? Tota Exacte. la vida hi ha hagut polen, tota la vida hi ha hagut arbres i ara resulta que ens fa mal. Per què ens fa mal? No, jo volia fer-te una pregunta, mm -hmm. i és que quan parlem de, de que un gen d'un organisme es passa a l'altre, eh, jo em pensava abans que quan parlàvem de vegetals volíem dir d'un vegetal a un altre, i no és així, no? Perquè abans no. has parlat de bactèries, sí, bactèries. I, i jo vaig sentir en aquesta xerrada que es va fer Vic sobre el tema, que fins i tot s'han utilitzat gens de rata o gens de, de, de peix... I el vídeo, teniu un vídeo, un documental que també ho diu. Una cosa que dius és terrible, no? Sí, bueno, a veure, això pot fer fàstic, però per exemple, en el cas, en el cas per exemple de, dels tomàquets és perquè la... O sigui, hi ha un gent que precisament està en una rata que fa que el tomàquet eh, per dir-ho d'alguna manera eh, no tingui tant de suc per tant pesa més i per tant no pots vendre més carn. Senzillament és... Els uh -huh. Estats Units van amb una estratègia ja quasi més comercial, és a, a fer diners. Uh -huh. Però val la pena saber-ho, això. Saber, sí, sí, saber sí. que quan parlem de transgènics no volem dir només d'un vegetal a un vegetal, no, sinó que volem no, no. dir barreja d'espècies. Sí, sí, sí. sí o sigui, clar, és, és, és una qüestió molt així, i després també hi ha el fet de... de clar no, Per dir-ho així, això no t'ho fa el pagès a casa seu. Això són grans empreses i una gran empresa quan, quan fa una cosa és el que va a la ràpida obtenció de beneficis, que és el que li fa tirar endavant. Aleshores, què passa? El, el, per exemple, els transgènics, els primers, el, quan es va controlar més o menys la tècnica del transgèn, va ser l'any 93. Estem parlant de fa, de fa 15 anys. Valen? I és res, eh? tenir llavors que ui, pugin i dir hòstia, hem creat uh, llavors de, de laboratori. Uh -huh. Saps? Això és l'any 93. Clar, a partir d'aquí, de començar a precisar quina espècie, com la volem, com la no sé què, sempre ho un temps. O sigui, de fet, aquí a Catalunya es planten transients des de fa 4 anys. Uh -huh. En tot cas, què passa? Que quan es llença un medicament, per exemple, dels medicaments, que també hi ha moltes lluites amb això, hi ha una lluita entre... Eh, quant de temps ha de passar entre l'experimentació i que el, el, el, el medicament doncs, eh, es comença a utilitzar a saco, perquè uh -huh. vale, podem saber que a, a, a curt termini té uns result, no té tals resultats, però com sabem que a mitjà i a llarg termini això ho té, això literalment ens estan utilitzant com a covalles ara mateix, uh -huh. perquè en el moment en què això es treu, en res en dos anys, això es comercialitza per tant, la facilitat de ja no dic a llarg termini d'investigar els efectes de la salut a mitjà termini a mitjà termini, tampoc estem demanant cap bestiesa, són nul·les perquè no es fan Uh -huh. Has parlat abans de la coexistència entre cultius ecològics o uh -huh. cultius naturals i, uh -huh. i cultius transgènics, uh -huh. perquè sembla que hi ha un gran problema en aquest sentit, no? que si tu tens un camp de blat de moro, per exemple, eh, ecològic, i al costat hi ha un camp de, de blat de moro transgènic, doncs les llavors van d'un cantó a l'altre i s'acaba contaminant. Uh -huh. no? sí. Llavors, hi ha alguna llei de coexistència de cultius? Sí. No hi és? Sí que hi és. Uh, sí? Sí que hi és. Uh, de fet, un de dels precedents d'aquesta campanya de la lluita antritrangènica és, és la, la lluita en contra del decret de coexistència. De fet, en Josep Pàmies, en una manifestació en contra d'aquest decret de coexistència, va ser quan, any i mig després, el van acusar d'haver lesionat groument un Mossos quatre. Què ens diu aquest decret de coexistència? Doncs diu que, bueno, que optical liberal és un mercat lliure i la gent té opció a triar doncs, el que vulgui tu no pots obligar a una persona que vol menjar productes ecològics a que mengi transgènic entesos, ha d'haver-hi producte ecològic però no pots obligar a la gent que vulgui producte transgènics a, a, a que no ho pugui menjar perquè com tothom sap hi ha múltiples demandes socials de, de transgènics no està clar això? No? això està més que clar uh, aleshores uh, el, el que es diu és que, per tant, ha d'haver-hi una coexistència entre tots dos tipus de conreu. Aleshores, què es diu? Que per evitar les polinizacions, doncs, s'han regulat tota una sèrie de això des de la Generalitat, una sèrie de mesures, amb plan de dir, bueno, si una cosa, doncs, és, per exemple, quan és obligatori que les sitges d'amagats i matgi, d'assecament del, del blat, doncs, per exemple, doncs, s'indiqui clarament si el blat de moro és o no ho és i en cas de ser-ho doncs es fan sitges diferents es fan mitjans diferents el transport teòricament és diferent uh, i aleshores la, la màxima la gran aberració d'això és dir que bueno, que hi ha una normativa que diu que entre un, camp, un, entre un conreu transgènic i un altre que no és doncs ha d'haver-hi una distància mínima i aquesta distància mínima és de 30 metres o sigui no pot ser que a menys de 10 metres, o sigui, però 30 metres per factors també dependents, de vents, d'històries d'aquestes, doncs es diu que amb 30 metres això és suficient com per evitar la polinització. Amb això, amb 30 metres s'evita la polinització. poc està clar això. Yeah. Això penso que no hi ha cap mena de dubtes que qui digui que el polen pot viatjar a més de 30 metres doncs que es dediqui a la ciència-ficció perquè és una cosa impensable. Mm. Aleshores, què passava? Que, que, que, bueno, amb això va haver-hi moltes coses. Valen? Van haver-hi moltes protestes, tal i qual. Això que ha comportat, doncs ha acabat comportant que aquest decret de coexistència el que ha fet és directament eliminar tot el blat de moro natural i ecològic que hi havia a Catalunya. Perquè encara que un pagès de Girona, de Girona planti blat de moro ecològic, i passa? Que li ve un consell regulador li comença, comença doncs, a, a mirar a veure quin d'allò i ho sento molt però tens transgent. Tens un 12% de transgent i ja no pots vendre com a blat de moro ecològic. Hi ha casos en què pagesos que, te, que feien un conreu ecològic, que quan els ha passat això de... de d'aquesta contaminació transgènica han arribat a cremar la collita, no? Sí, sí una de les accions de, de protestes fa un parell d'anys va ser eh? Va ser això, un pagès que per dir és que el, el decret de coexistència aquest no serveix absolutament per res, l'únic que fa és desregular-nos a nosaltres, és dir, mira, si us passa alguna cosa, doncs, o sigui, indirectament estan dient Aquí s'ha de plantar transgènica i punt, i com a forma de protesta va avisar gent de la plataforma transgènics fora i s'hi si van emprendre una acció de, de cega i de crema de la collita dient, mira, el cas és aquest. Hi han també casos greus uh, en el sentit de, jo què sé, gent que no només conrea blat de moro natural ecològic, sinó que fa ramaderia de dir, mira, ho sento molt, però és que el pinço que tens és transgènic. I què passa? Una altra qüestió, que la via de la polinització ja, ja és molt difícil. Però és que, a més a més, malgrat tot, a, a, a l'hora de fer transport i tot això és que s'acaben barrejant tot, o sigui, la coexistència és impossible. És impossible. És molt difícil. Uh -huh. sí. Ahir us vaig veure al CETC, i sembla que se'ls van acabar les samarretes se'ns van acabar, sí, sí perquè també cal finançar la, la d'allò això és en Santi Molera que és un <laughs> és un gran venedor portàvem sí. set set samarretes o sigui, ell portava una o sigui, les va vendre totes i quan dic totes és que va vendre fins i tot la que ell portava mm -hmm. va haver una... <laughs> la <laughs> que bé, ell, portava, ell portava Home, una aquest, perindica... aquesta devia valer més no? no, no, no era que molés més o, o, o que no molés però... Valés, hi, havia, hi, havia valés, valés. Una, hi havia una dona no sé si pensava bé o malament ho veus, ho veus. Però hi havia una, no, no, no, hi havia una dona que deia ai, jo em vull dues una per la meva, jo, jo vull la que ho, porta una, el Santi no, va dir, una dona va dir, jo vull una, per la meva filla i pel meu gendre ah, però totes són de la talla Ima i el meu home vol una d'XL aquesta que portes tu és XL, bueno, sí, però és la meva, me l'hi poso, pu... ah, és igual això, bueno, però és la meva, malé me li... ja, té alguna rentada, és igual. Jo no sé si mal pensar de dir, mira, el gendre una usada, i apa, o que la dona, clar, volia... preferim pensar això, que la dona volia que el seu gendre lluís allò de la seva talla que no li n'és petit, i apa, XL i avall. Mm -hmm. Sí, i ahir ens va anar molt bé perquè de fet hem fet dues recollides de signatures aquí a Torelló una per les eleccions bàsicament perquè hi ha gent fins i tot ens venia gent afirmada de dir mira he votat i, uh -huh. i m'he de netejar uh, mentalment firmo per això perquè tal i, i l'altre és el mercat del Trasto perquè uh -huh. també teníem parada per Sant Jordi però, però va caure el, el tifó de, de Puerto Rico d'on vingués aquell tifó uh -huh. I, bueno, i a les festes del barri de Montserrat vam tenir un petit problema logístic uh -huh. i no, no vam poder fer-ho però sí, portem aquí a Torelló ara mateix d'aquí a Torelló, d'aquí a Torelló potser seran 300 firmes però a banda d'això bueno, no, més, tenim més però a banda d'això hi ha gent d'aquí que, bueno, que ha col·laborat i mira, mm, jo sóc perruquera passen folletos uh -huh passa amb fulls i, i en, en uh -huh. tres setmanes ja, ja teníem les 88, ara estarem al voltant aquí Torelló de les 500 firmes uh -huh. cosa que per dos tenint en compte que són 300 fedetaris El total de la campanya en què cada fedetari reuneixi 200 firmes mmm, ja aniríem a les 60.000 i ja entraríem no? uh -huh. tenint en compte que aquí Torelló entre dos fedetaris doncs, ja tenim unes 500 firmes està bé. està bé, està bastant bé. I... I, tal. I mira, anem fent cosetes. Di... Hem... Perdona, digues, digues. No, no, dic el dijous passadero a la biblioteca Dos Rius, no? Sí, vam fer, vam fer, bueno, vam fer un passi d'aquest vídeo de Transgènia, que el va fer el col·lectiu aquest fa uns quants anys, de Transgènic Fora, que és molt didàctic, explica tot el tema de, tot el tema aquest, i ara aviat, i això ho hem manegat avui, farem el mateix passi de vídeo a Sant Pere, perquè bueno, no tot és toralló, ja ha, ha Sant Pere que bueno, té la seva idiosincràcia i bueno, això també pot haver-hi gent que li interessi. I, I a més es pot comprar no? el vídeo? El també. vídeo es pot comprar però ara la meva ignorància total i absoluta eh, és que no puc donar cap número de telèfon o cap història per perquè es compri. Però quan fem passis de vídeo quan fem la d'allò doncs tenim el vídeo aquest. Estem arribant a la mitja part, farem mm. 5 minuts de pausa. Després parlarem amb la Montsernau, hem dit que parlaríem del tema de l'aigua. I després podem continuar amb el tema del som? No, bé, bueno, només dir un parell de coses, que és que tenim dos, dos llocs on hi, ha, on, on hi ha uns fulls on la gent pot firmar, on és a la Biblioteca dels Rius, uh -huh. I l'altre és al bueno, Font Natura, una botiga de productes ecològics del carrer 9, 154, que el porta la Marisa, que es va autoqualificar com a talibana d'aquesta moguda. Uh -huh. i, I tot plegat. Molt bé. Endavant. I si et quedes, parlarem també del Santi, ai, del Santi, per favor, del Franqui de Terrassa, de la manifestació que tu, uh -huh. que tu hi eres. Jo hi I, I el meu paraigües, i, i el supo... de la gent. Sí, suposo que vas acabar xop, com tothom, Sí, amb el sabat... Va ser dur, va ser dur, eh? No va ser dur, ja ha menys més dures, però si tens les sabates foradades es fa més dur, però bueno. Mm -hmm. Doncs parlarem de tot això després d'aquesta mitja part. Molt bé. Aquesta nit tu i jo pescarem la luna. Ràdio sense 1 I els són classes, mals moments s'esborren. Passejant vora la mà, mirarem com surt la lluna. La cara se t'il·luminarà amb sal i dolçura. tu i jo pescarem la lluna. -la. I Ràdio Ona, sí, sí, sí. Malgrat el que diguin els altres, còctel contra informatiu. Nosotros, aunque seamos desplazados, estamos de pie. Esperamos todos lo que está pasando con el mal gobierno. Hola, doncs passem a la segona part del programa de còctel contra informatiu, de la coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral. I després de tocar el tema dels transgènics, ara tocarem el d'en Franqui. Era dissabte a la tarda i plovia molt, però a Plaça Catalunya hi havia molta gent. Tothom enraunant que no hi ha dret, de que per cremar un drap... Sí, no hi ha dret i es tracta només d'un drap però el drap era la bandera espanyola i en Franqui està a la presó. Què, tenim una trucada? No, cara, no, cara. Seguim, seguim. Doncs jo vaig veure gent de Torelló per allà, per la plaça Catalunya. I a més I... era dur, dur, d'estar eh, allà perquè no és que plogués una mica, eh? Si vau estar a Barcelona aquest eh, dissabte a la tarda mm -hmm. diluviava, és a dir que era, i va ser constant, constant. vol dir que la gent allà va aguantar, eh, doncs no sé quan va durar la manifestació, perquè nosaltres vam estar com dues hores, sí, encara, dues i hores encara i mig, passava per Via Laietana, vol dir que encara no s'havia acabat, uh -huh. per tant, havia de durar com unes tres hores. Uh -huh. Més o, menys. Sí, sí. o més. Tu també hi eres Jordi, jo no? Era, jo Quina sensació et va fer? Home, em va fer, em va fer molt bona sensació, la veritat. Perquè, bueno, sé que quan, en, quan va començar tot el rotllo del Viacruz, Crucis, les accions... O sigui, perquè tot això no ve d'aquí, el cas de l'empresonament, l'empresonament, tot això comença a fa tres anys, amb una sèrie d'històries i tal i qual. I quan es feien accions per evitar el seu judici històries d'aquestes, bueno, Terrassa es va fer una mània amb Mili Escàtxe. Unes mil persones. Uh -huh. Va ser. El fet de l'empresonament del de que digués en Basté o del que no digués que això va servir una mica per trencar una escletxa Expliquem qui és en Basté En Basté bueno, és el, un periodista esportiu reconvertit en presentador matinal radiofònic del senyor Godó vale, Del del senyor Godó, de, senyor de Godó. Recu, etcètera, etcètera. Well. Es va indignar pel cas i, i, i, i bueno, va fer un editorial i tot ell personalment va parlar, mira, hi ha el cas aquest d'en Franqui, que tal i qual, que no sé què. I segons un, un, un company que bueno, té fama de ser bastant objectiu, 2.700 persones a la manifestació. Jo crec que n'hi havia més. Bueno, uh... Des de la plaça Urquinaona fins a davant de la comissaria de policia de la prefectura superior, estava tot ple. Hmm. Sí, sí, sí, sí. Segons pues... l'ENA de Barcelona, uh, unes 3.000 persones es manifesten per exigir la immediata llibertat del franqui. En uh -huh. qualsevol cas era molta, molta gent eh? uh -huh. i el cas ha tingut un ressò molt, molt important. I que molt... En altres casos no es dóna independentment també el, Té el seu cantó positiu, el seu cantor negatiu evidentment o sigui que, per exemple manis per exemple amb gent a la presó com aturar seran mil i poques persones. Oh, però és que també s'ha de comptar amb el tipus d'acusació sí. Això... Són diferents acusacions. Sí, són, són acusacions molt diferents. En el cas, per exemple, dels joves de Gràcia, sí que es va passar dels 2000. En una cas es va fer també una manifestació que es va fer a Barcelona fa fa un parell d'anys. I en el cas del Sigur la Redonda i la gent que continua a la presó, com que estan acusats de, de temes que fan una mica més de por, doncs encara costa més. No? Sí, aquí... Això jo trobo que es sap una mica de greu. És a dir, jo era allà i penso que havíem de ser allà, no? però sap una mica de greu de pensar doncs, que a vegades ens mobilitzem per, per un tema i no som capaços de mobilitzar-nos per un altre. O fins i tot d'aprofitar una manifestació per dir no hi hauria fet cap nosa una pancarta que digués llibertat tots els presos polítics. No? Sí, ja és, clar, el tema era aquest i, i cadascú hi havia de fet rescat no suporta aquesta mani, però vull dir el, el sentit, clar, és com totes mobilitzacions que eren molt puntual pel tema franqui. I el fet estar una mica en què, bueno, es va començar a es, es va eixamplar a banda de gent de moviments socials i polítics de, més o menys alternatius i tal i qual sí que veies un gruix de gent, entre cometes, més dins del que el sistema considera com a normal. Això era molta gent que es va anar manifestant. I això davant de l'aigua que hi havia allà a Barcelona... Sí, sí. S'havia d'estar molt convençut, mm. realment. Vull dir, s'havia d'estar molt, molt convençut. Jo vull explicar dues anècdotes de, de dos personatges que em vaig trobar a la manifestació. Un d'ells era... No sé si el veu... Bueno, no sé si el veu veure. Un era una persona que anava amb una barretina i sense paraigües Caram. I, I portava la barretina absolutament xopa. O sigui, ell nava completa... O sigui, la barretina, lluny de protegir-lo, o sigui, era una esponja, allò, i ell nava tremolant de fred. I jo me'l costo pel paraigua i clar, el tapo una mica i dic, bueno, què? Tens fred? Diu, sí, tinc fred, però... Aguanta. Jo sóc un soldat mm -hmm. i tinc sentit del veure. Mm -hmm. Mm -hmm. I, I de la mateixa manera que un treballador ha de ser a les 6 del matí a la fàbrica, jo podria ser a casa mm -hmm. tocant-me els d'allons 20, 20 que calentor, però és més important la llibertat d'en Franqui que el meu benestar a mateix, per tant, sóc aquí. Quina edat? Quina edat tindria? Aquest... 40 llargs, eh? uh -huh. 40 llargs. Uh -huh. I l'altre personatge, ah, això també, perdona, uh, això també em va cridar l'atenció, eh? que no hi havia només gent jove, sinó que hi havia gent jove de mitjana edat i, I de 60 anys hi havia bastants. I de là, sí. tercera d'edat <laughs> o de Sí, sí, sí, sí hi havia sí. hi havia gent gran, sisena sí, i sí, tercera hi havia gent de totes les edats. Però també això és perquè últimament, per exemple, jo és un fenomen poder perquè tinc 31 anys i en això uh -huh. sempre ens fixem per desgràcia més en la gent de la nostra generació. Uh -huh. Clar, eh, jo em fixo la gent de la meva generació que fa 10 anys es manifestàvem i érem tots, si no érem punquis, érem uns llardosos i érem uns no sé què. En aquest cas la gent continua i per exemple, doncs, em, em trobàvem gent, per exemple dues persones de Call d'Atenes que, que venien amb el, amb el seu fill que no té ni, ni 5 mesos. Uh -huh. vale, em vaig trobar amb una altra persona que també, que anava amb el nen de 2 anys i amb el... Uh, i, i amb una persona també una personeta de mesos, gent embarassada en aquest fet, sí que s'incorpora gent jove i, i la que hi és uh, no marxa i, uh -huh. i això uh -huh. és un dels factors que explicaria una mica la d'allò uh -huh. l'altre personatge curiós que em vaig trobar és un que pel portal de l'Àngel sempre és una persona que fa activisme i fa coses d'aquestes és, és un anglès que fa de professor d'anglès i, i els anglesos estan acostumats a la pluja i són molt flamàtics i era la manifestació per la llibertat d'en Franqui i anàvem un paraigües però anàvem un paraigües només amb la ferralla sense, sense la tela sense, o sigui, allò anem un paraigües però la persona absolutament imperceptible diguent jo estic tranquil mm -hmm. perquè jo estic caigui. sota un paraigües mm -hmm. de fet al cap d'una hora tan era que portesis paraigua sí, o sí, no, sí, perquè, perquè a bé. més a més estàvem tan junts que l'aigua d'un paraigua es decantava cap a l'altre i mm -hmm. al final no sabia si et mollaves més en paraigua o sense. Mm -hmm. Sí, i moltíssima policia. Molta, moltíssima. Ja una, una, molt molt una de les coses que, per exemple, una un dels fets que per exemple fan a Barcelona en el sentit de les manifestacions, per exemple, va començar amb una manifestació d'ocupes un 12 d'octubre. Uh, la del 17 de juny és que els Mossos esquadra doncs, una de les tècniques que apliquen per dissoldre manis és encercle la manifestació Fas una uh -huh. manifestació. Ells tenien el dispositiu per encerlar una manifestació Tenien la seva, bueno, tenien 15 furgones plenes, una ambulància per si els hi passava algú i després per endavant també tenien I per fer una furgones. mica de pom la sirena Tenien exacte Tenien un prou dispositiu com per aïllar aquella mani Tenien prou dispositiu per fer-ho ara. Si és una mani normaleta d'aquestes que es fan a Barcelona de mil i poques persones, ho podien fer. Ho haurien fet. Ho haurien ho haurien fet, fet. I... O... Perquè anaven amb, ganes perquè, perquè perquè... Sí. Perquè anaven amb moltes ganes, perquè ja quan van empresonar en Franqui es va fer una concentració davant la, la Model, la van dissoltre, hòsties. Es va fer una concentració davant dels serveis penitenciaris i la van dissoltre, és que ni porra ni cubotants, és a cops de puny i botes o sigui, els Mossos no volen que, saben que és un tema amb, que no volen que se'n parli i si ho han d'anar amb força bruta, uh -huh. anaven uh -huh. entre la pluja i, i tota la gent que hi havia mm, el dispositiu se'ls va quedar curt no, no van poder. no van poder. De fet, no ens van deixar passar per les Rambles, que penso que era el, que era l'itinerari inicial. Però després no? es va canviar per poder mm. fer l'acció de la Telefònica mm. a, la, a la cantonada de Porta de l'Àngel. Explica, explica una mica l'acció de la Telefònica. És que tenim una trucada ara. Sí? sí. A veure, doncs, Montse. Hola. Hola, bona nit. Què tal? Mira, uh -huh. estàvem parlant de la manifestació pel Franqui, uh -huh. eh, que va ser dissabte a la tarda. Tu hi vas anar o no? No. No. Doncs et vas estalviar una d'aigua? No, això ja ho veure ja. Et vas estalviar una mullada? Ja. Yeah. Impressionant. No, acabem d'explicar només l'anècdota aquesta que deies i llavors parlem amb tu d'aigua també, eh? Doncs pues sí, una mica. No, dic que l'itinerari al final va ser per Fontanella perquè a la cantonada del Portal de l'Àngel amb la plaça Catalunya, allà a la Telefònica, després d'esperar uns minuts, ens vam adonar que estàvem esperant per donar temps que pugessin els xavals que havien de posar la pancarta a dalt de tot. de Una pancarta lotofònica. gegantina uh -huh. que va costar molt de desplegar perquè feia més a més de la pluja feia molt de vent. Uh -huh. Però amb tu volíem parlar d'aigua, no? Sí. sí. Doncs explica, explica. Què ens volies explicar de l'aigua? <ríe> no, que eh, fa unes setmanes vam parlar aquí del chemtrails. O... Chemtrails. Sí. Això, chemtrails. I, bueno, jo, l'altre dia que va ploure, el divendres a la tarda i dissabte, jo pensava entre mi que, bueno, jo me'n vaig enterar quan em vaig enterar d'aquests avions, no? Però llavores quan vaig estar buscant per internet més eh, informació i tal, vaig veure que les terres de Ponent s'havien bellugat força uh -huh. amb denunciar el fet i amb que la gent ho conegués i amb què s'havia de parar, això, no? Y després curiosament, al cap d'un parell de setmanes, es posa a ploure bastant. Vol dir, aquests avions s'han deixat de funcionar. Mhm. Ja es veï aquesta refracció, que és curiós que quan les coses surten a de llum, unes s'engeguen i les altres es paren, no? Uh -huh. No se ve. Curat, potser, potser mateix? no sé, potser som una mica mal pensats, però podria ser, no? Perquè Uh, fins no fa gaire semblava un tema de ciència-ficció, el tema mm. dels rastres aquests dels avions, sí. els que hem trets, en definitiva vol dir això, no? Mm. Rastre químic de mm. les avionetes que mm, porten llodur de plata i que desfant les tempestes, sí. i vam explicar... Jo faig una mica de recordatori perquè, com que és un tema una mica nou, Uh, vam recordar que uns interessos econòmics eren els de les asseguradores de collites, mm -hmm. que si hi ha una pedregada doncs, han de fer unes indemnitzacions importants, mm -hmm. però l'altre dia al directe, no sé si ho vas veure, posava que a Calaf, a la comarca de la noia. Sí. hi ha un aparcament, un macroaparcament, Mm. on hi caben, eh, jo ara no tinc el paper davant, però em sembla que parlava de 60.000 vehicles. Sí, molts, molts, molts. I llavors sembla que és un altre dels interessos econòmics per no deixar que, que caigui una pedregada en determinades zones. Clar, clar, clar. No, és que d'això, vull dir, jo des que me'n vaig enterar d'aquests avions, doncs, si fa anys miràvem el cel quan vèiem, quan sentíem el soroll d'un avió que volava massa baix, miràvem el cel a veure cap on anava aquell avió, doncs aquestes últimes setmanes quan veiem segons quins núvols, també mirava al cel a veure si veia els rastres jo, i no, últimament no se'n veuen uh -huh. aquestes dues sí, setmanes sí. últimes no veia, veia, no s'ha vist ni un de totes maneres encara que els avions fantasma ja no funcionin s'hauria d'exigir una investigació i que l'opinió pública sapigués de veritat qui paga aquests avions d'on surten i quin perill representen per tothom Ah, no, no, això està clar. El que passa que si no es veuen, les coses doncs, igual es van oblidant. Mira, ja plou, estan fent molta propaganda de que els pantans ja estan pujant, que ja tenim aigua i, uh -huh. i, i potser molta gent se n'oblidarà del tema uh -huh. si ja no es veuen més. Sí, però la, tardor... la, gent, la gent es comença a bellugar, eh? perquè ara hi ha una manifestació en contra els transversaments i la interconnexió de xarxes que serà diumenge 18 de maig a les 12 del migdia. No, això sí, el trasbassament, sí, jo dic lo dels avions, exigir una investigació o continuar explicant què són aquests avions i tot això, s'hauria de continuar fent encara que no, encara que no els veiem ara. Sí, sí no, no, i, i sobretot a les terres de Ponent estan bastant en peu de guerra amb el tema i fins i tot hi ha alcaldes que ja comencen a demanar explicacions. Sí, que... El que passa que el tema és lligat, no? perquè Clar. és tota la política de l'aigua que per un cantó es malgasta Clar. i per l'altre cantó ens diuen que l'hem d'estalviar tant i tant. No? Sí, també van posar una mica de cortina de fum quan van esbombar molt, que havien posat una multa no sé quin poble, que hi havia un pler, una piscina, d'una urbanització i tot això, no? Com vulguem dir que en, el, en els que gasten massa també els hi fan pagar. Però Com... si és un camp de golf, no, eh? Ah, no. Perquè això és una necessitat de primer ordre, eh? els camps de golf. Esclar, sí, deu això. No, és que, a veure... Uh, I aquella dita que diu a tots moros o tots cristians. No? Sí. Donc doncs no, perquè és clar, es veu com els, els que tenen un camp de golf com que és un negoci clar. doncs mira i els pagesos que es fotin. No no, no evidentment, uh -huh. <laughs> és així mateix. Mol bé. Seguirem reflexionant i buscant informació. D'acord. Vale. Doncs, apa, gràcies, Montse. A vosaltres. Salut. Salut. En tot cas, repeteixo Digue'm. aquesta convocatòria. Eh, manifestació en posta contra els transversaments i la interconnexió de xarxes diumenge 18 a les 12. Uh -huh. Hi haurà autobusos des de Barcelona i denuncien això, denuncien aquesta mala gestió de l'aigua. Diuen que doncs, hi ha pràctiques insostenibles en la construcció, la indústria, el turisme, l'oci... Uh -huh. i el desequilibri territorial català, doncs, que és molt, molt evident. No? El 70% de l'energia eh, hidràulica es produeix a les Terres de l'Ebre, però se'ls demana, se demana que, que, que la cedeixin, però en canvi són comarques mancades de serveis bàsics, per altra banda, uh -huh. i bé, moltes més dades en aquest manifest de la plataforma metropolitana contra els transbassaments. Per exemple, doncs, que el consum d'aigua a Barcelona, el 40% del consum és per usos industrials, cosa que no ens diuen, uh -huh. perquè és gairebé la meitat. Claro. Montse. No, ja, ja està, ja. ja ens hem acomiadat, ja. D'acord, gràcies. Va. Vale. Mm, molt bé. Aquí tinc un dels, una de les publicacions que rebem a la col·lectiu nostre, la coordinadora d'Osona contra la tortura i l'explotació laboral, que del moviment de defensa de la terra es diu La Veu i en aquest número al principi la, la, aquesta mena d'editorial parlen de que hi ha ja l'any 2004 any en què vam esbussar un projecte tàctic la ruptura democràtica per a la independència i també vam anar ajudant a desplegar diferents elements importants en aquest procés com ara les candidatures d'unitat popular les CUP i el FOCDE, el Fòrum Català pel Dret a l'Autodeterminació principalment i continua fent el seu raonament és a dir, en aquí hi ha gent que també estan donant un suport clar a les CUP i aquí Torallona en tenim de CUP no sé per què deu ser que no hi ha, no hi ha prou força o la gent no s'acaba d'animar en canvi a Vic, que és més gran i a Montesquieu, que és més petit sí que n'hi ha Bé, ja veurem, no? El temps, el temps dirà. Eh? Jo crec que hi ha gent i que el que fa falta és que aquesta gent s'animi o la... que surti a la llum, però jo penso que sí que s'està intentant. El dia 30 de maig, l'Assemblea de Joves de la Vall d'Algès, d'aquí Toralló, porta gestió mata a dos quarts de nou del vespre, enti tot, amb Francesc Rivera a presentar el seu llibre, entestat amb la independència a la meva militància la CUP o una cosa així ens uh -huh. diu, o sigui, si algú està interessat, doncs que, que, vagi, que... que vagi a aquesta xerrada, s'informi que, bueno, i tot plegat. El 30 de maig 30 divendres divendres, divendres. al local de gestió mat, al vespre allà al 8. Uh -huh, uh -huh. Molt bé. Uh -huh. Entesos. Bé, s'estan acabant els minuts, jo només em volia, volia fer ressò d'aquesta vaga de fam que estan fent a Jaén, hi ha una assemblea de 33 eh, companys, treballadors i immigrants, tots ells sense papers, estan en vaga indefinida de feina, però entre ells hi ha un company que es diu Jesús Hidalgo, que porta 11 dies en vaga de fam i de set i que sembla que està molt deteriorat físicament i, i que la situació està crítica i denuncien que no hi ha eh, cap moviment social ni cap partit polític que els doni recolzament, això ens ha arribat a través de d'Indimèdia eh, i sembla que la situació és, és greu. Si algú vol més informació, eh, hi ha un telèfon, 625-91-8051, hi ha també una adreça de correu electrònic, sindicato.com. S oi@gmail.com. Uh, jo no n he sentit a parlar fins ara, per mi és la primera notícia per tant. Mm, no, no, per mi també. Uh, ja mirarem si sí, no, no. la setmana que ve podem explicar-vos una mica més. Uh -huh. Com va tot plegat? I aquí tenim la revista informativa de l'Ajuntament de Torelló, el número del mes de maig, el pesca llunes i veig que li donen molt de bombo en la, la idea aquesta d'una nova estació de la Renfe. I destaquen carrències Renfe compromet a posar sis nous trens entre Vic i Ripoll en el termini d'un mes. L'alcalde, amb una fotografia que fa cara de content... És que, és que mentrestant volen ampliar carreteres. És a dir, això dels trens és una mica una compensació perquè la, a la carretera hi haurà uns embussos impressionants. Uh -huh. Perquè estan fent, estan fent variants que tampoc són, són necessàries. Però bé, ara ja a, començo, jo començo a lligar caps, no? perquè si volen fer aquesta estació de tren que inclou un hotel i que inclou eh, no sé quantes coses, mm -hmm. doncs es comença a veure que hi ha interessos econòmics i, i negoci a fer, no? Mm -hmm. Sí, com sempre, negocis i negocis. I la gent patint la renfe. Uh, Jordi, uh, t'agraïm molt que hagis vingut. Uh, fa una estona comentaves que hi havia hagut unes llistes fantasma aquí turelló, que no se sap on han anat a parar. Nosaltres eh, tornem a convidar el senyor Miquel Franc, com hi ja hem fet en ocasions anteriors, perquè vam parlar molt llargament del tema de les urgències, el tornem a convidar en aquest cas doncs, que ens digui on han anat a parar aquestes signatures. Jo vull saber, sobretot, si el fet de que el senyor Vito Corleone hagi firmat perquè jo sé de bona tinta que ha firmat, uh -huh. ho ha utilitzat com a estratègia negociadora per tenir aquesta ambulància, que és, a Osona només n'hi han dues, una aquí i l'altra a Tona, o sigui, si passa alguna cosa a Sant Quirza i tu tens un atac d'apendicitis, a, a veure què passarà. Si ho ha utilitzat, com és que no ha utilitzat però força, ja que el senyor Vito Corleone és com a mínim per tenir un hospital. Uh -huh. a, a, a no sé que en Vito Corleone no hagi firmat i que el procés de firmes diguem no hagi sigut ió seriós. seriós. Mm -hmm. cosa que som de bona fe i evidentment d'entrada no ho posem s -s -s en dubte. Que... D'entrada no posem no en dubte. Posar. Però ens agradaria saber realment les signatura és on an anat a parar i pensava que signava per tenir les urgències, no per tenir només una ambulància. Uh -huh. medicalitzada i tal, que a més a més sembla que no cobreix totes les urgències, sinó que entre la de Tona i la de, i la de Torelló, uh -huh. depenent de la gravetat de l'urgència, de la presumpta gravetat, t'enviaran una o t'enviaran una altra. I ja no parlem de si hi ha tres urgències alhora. Llavors, ja... llavors ja, ja no se sap. Eh? Uh -huh. En tot cas hi ha un número fatídic, és el 061, del qual molta gent ja comença explicar històries eh, kafkianes, de que els tenen al telèfon, 5 minuts, 10 minuts, de que després truquen a l'hospital, els tornen a enviar el 061... En fi, uh -huh. eh, en continuarem parlant d'aquest i d'altres temes. Jordi, a veure si tornes més sovint. Sí, sí serà qüestió de dormir a la tarda. Molt Saps? bé. Va, Salut. som -hi. Moltes gràcies. Va, Fins dilluns que ve. Bona nit. Meets the Somnia, Radio Ola.